Vilket härligt väder vi har fått. Ja, sommaren kom snabbt i år. Vårt nästa program kommer även det att ta upp solosemester. Men även att se bakåt under senvintern av våren, Nu när vi lämnar över tillskogarna i fredags frukost. De kan ni höra här i 1 varje fredag på Sveriges internet. Varsågod. Och kära lyssnare är fredagsfrukost äntligen tillbaka om lite senare än vad det vanligtvis är. Eh, skit i det! Niklas Jörgen, som vanligtvis sitter mitt mot mig är för närvarande kidnappad och sitter just nu någonstans i norska Jessheim. Bakbunden och torterad. Kidnapparna har krävt ett skriftligt brev där jag, Mikael Andén, skriver under ett brev där jag ber dem om att släppa honom. Någonting som jag givetvis inte gör då jag inte förhandlar med normen. Istället så har jag hittat en ersättare. Och vem passar inte bättre än Fredagsfrukosts egna presentatör som ni har hört av varje avsnitt. Ni hör den här varje vecka presentera avsnitten och nu är hon alltså här i studion. Välkommen! Fredagsfrukosts ansikte utåt. freda Hej, Mikael! Kul att vara här. Kul att ha det här. Eh, du kommer att bjuda på lite repriser från avsnitt som har gått under våren och senvintern. Precis. Det kommer att bli repriser av allt från Elektriska kondomer, David Hasselhoff och McDonalds. Roligt att höra. Då drar vi igång det här om lite kristade programmet. Håll till godo. Mm. Ja, det är ju som bekant sommar nu runt om i alla fall södra Sverige. Det kan du hoppa upp och sätta dig på. Precis, och nu när det börjar bli sommar, då känner ju alla på norra halvklotet att. <skratt> ja, ja, jag vill ha semester! Hej, hej, jag vill leva livet igen! <skratt> Härligt! Men eh, inte om du är ryss för... Eh... Ryska dagstidningen i Svestia skriver att anställda vid säkerhetstjänsten men också en rad statliga institutioner nu förbjuds åka utomlands. Oj, det lät inte som någon vidare badsemester. Precis, de vill ju åka utomlands, eh, ryssarna. De har det inte som vi, vi åker ju bara utomlands på vinterhalvåret Så först tänker jag att vi kan ge dem några tips på hur vi svenskar semestrar under sommaren Jag har prövat nästan allt som finns att välja på Kampa, hyra, båtar, paddla, cykla eller gå Jag har semestrat på de allra konstigaste sätt Och äntligen har jag funnit hur man ska Semestra är man ska ha huslandt så är semestern redan klar. Man ska ha husvagn. Det har jag sett att alla har. Man ska ha husvagn. Så att man vet hur allt ska bli. Man ska ha husvagn. För då är man trygg och låst och fri. Det låter ju härligt. Men sen så tänkte jag efter och jag insåg att jag aldrig hört någon prata om att ska vi inte ta och åka på husvagnsemester i Sibirien. Nej, det är något kallt. Det tror jag med. Det tror jag med. Hur som helst, varför kan ni undra? Och anledningen, det är för att... Resor till USA eller länder som har utlämningsregler med USA avråds alla ryssar från för att undvika att de blir gripna eller trakasserade som en följd av den rådande Ukraina-krisen, skriver Utrikesministeriet. Så, vad fan ska alla ryssar ta vägen då? Jo, ryska staten har svaret. Semestersubstitutet som särskilt statligt anställda nu uppmanas ta till heter Krim. Krim? Ja, den populära gamla sovjetiska badorten. Den står ju bara där nu och väntar på de ryska badgästerna. Så nu funderar jag på detta. Är det så att semestrandet är det nya sättet att ta över ett land? Förr så åkte vi runt och tog över ett land. Jag claim India för Britain. Men nu känns det där sättet lite osmakligt i alla fall med moderna ögon och jag misstänker att ryserna har börjat förstå det och håller därför på att eh, se sig omkring hur ska vi göra då de vänder sina ögon till det lilla skitlandet i väst och kollar Sverige ni har ju haft jättemycket mark vad hände där varför har ni inte så mycket mark längre och Sverige säger, har du varit på en thailand någon gång? Det är fler svenskar än vad det var amerikaner och engelsmän i Normandie på DJ under andra världskriget. Och allt har gått utmärkt. Vi åker dit och betalar så gott som ingenting för att vara där. Så jag tänkte, när ska vi börja ta våra kolonier tillbaka igen? Som i Västindien. Där hade vi en koloni vid namn St. Bartholomew. Som vi bedrev slavhandel på tills Frankrike sa, tja den där ön ni har obevakad i Västindien. Ja. Eh, tänkte köpa den av er Deal or no deal Och Sverige sa eh, Ja, ja ab absolut Och sen dess så har den alltså varit en del av Frankrike Men det finns ett gäng som alltid ligger lite i framkant Vad gäller svensk världshadevälde Och jag tänker givetvis på hey håret, Vi ska dansa till solen går och, hey och blir ska dansas i tre Här ska vi blodet vara med. Ja här ska blodet vara med Ja, det där är alltså dan det är alltså dansbandet vikingarna som jag tänker på de har alltid legat i framkant vad gäller svenska rikets utsträckning över världen så jag blev inte förvånad när de redan 1981 skickade det här hotet om svenskt herravälde till våran gamla koloni mm. Så, se upp Västindien. Den svenska ekonomin håller på att vända nu. Och då, då kommer vi tillbaka igen. Då ska det bli repriser. Och vi börjar med ett inslag från den här podcastens svaga, Det vill säga från måndags frukost som släpptes i februari. <här> Sandra skrattar och ler. Välkommen, Sandra. Tack. Du, eh, du kommer vara med och eh, försöka hålla dig för skratt när jag berättar om roliga grejer som har hänt runt om i världen. Mm. Mm. Då undrar ju jag spontant, är det, är det en svårighet att få Sandra skratta överlag? Nej, inte överlag, men på morgonen. Ja. Ah. Är det, det är väl ändå rätt, Sandra? är jag vet inte om det gäller ju så. Det är mest att jag inte vill prata med någon. Ja. nu tvingar jag dig att vara med i en podcast på morgonen istället. Jag ingen som vill prata med, med någon på, på morgonen kanske. Jo, jag vill. Alltid. Vilken ja. vill på. alltid prata? Ja. Det är därför det är jag... jag valt att lägga det nu på måndag morgon för att då är du över, övertag. Ja, jag är ju en jättemorgonmänniska. Ja. Jag är det därför du aldrig går upp innan klockan tio? Precis, för att jag är en sån jävla Men Då kan jag förstå att du är en Ja, men nu, du märker ju nu hur, hur aktiv och sådär. Jag är ju precis som vanligt. Mm. Är du beredd? För börjar du skratta? Då, då vinner jag. Pass på, nu kommer ett skämt. Vi börjar helt enkelt. Första nyheten. Amerikaner vill utvisa Justin Bieber. De har uh, samlat underskrifter uh, under uh, texten We the people of the United States feel that we are being wrongly represented in the world of pop culture. We would like to see the dangerous, reckless, destructive and drug abusing Justin Bieber deported and his green card revoked. He is not only threatening the safety of our people but he is also a terrible influence on our nation's youth. We, the people, would like to remove Justin Bieber from our society. Eh, normalt sett så krävs det hundratusen underskrifter för att presidenten då eh, måste ta ställning i frågan. Eh, den här eh, insamlingen har 240 240.000 underskrifter. Och eh, de snackar om att de vill deportera honom tillbaka till Kanada. Och eh, anledningen för det lär ju också vara för att han kan-nada. Mm. Mm. Det var första, skämt. första skämtet, jag förväntade inte mig en jättereaktion på det Jag var så där nöjd med det skämtet Men, det var Väldigt göteborgskt skämt det var... Ja, eller hur, det var väl trevligt eh, nästa. nästa skämt Brittisk kvinna stämmer sina advokater eh, För att de inte förtydliga för henne att hennes äktenskap skulle ta slut efter skilsmässan Det... Är Oh, det, var inte, det var inte, nyheten som säger lite rolig men inte skratta högt eh, å, Åtalet ogillades Men domstolen förtydligar för henne att anledningen var till att det ogillades var för att hon var citaten idiot Nej eh, okej, okay. nu, nu kommer du skratta eh, För nu blir det, nu blir det nyheter Ny Happy Meal-nyhet när du och dina barn besöker McDonalds heter barnens favorit Happy Meal. Med hamburgare, pommes frites, liten läsk och leksak. Så får vi presentera månadens Happy Meal. Livet har sina goda stunder. Heroin alltså. Fick man i Happy Meal? I Pittsburgh i USA. I en Happy Meal? I en Happy Meal. A kid's Happy Meal sitting on a desk surrounded by stamp bags of heroin. Both picked up at och hur gick det här till då? Jo, det kan man fråga sig. Jag har gjort en liten rekonstruktion över hur det kanske gick till. Hej, välkommen till McDonalds. Shit, är så högt. Vad får det lov vara? Två tjejspörjare, fyra gram kola och en mellanstor heroin. Vad uh, varför är det det? Det är roligt. Tvånade också. Ja, det, det ska jag understryka att det sålde de alls inte utan jag kunde inte mm. hålla mig när jag spelade in att äh, lägga in 4 gram kola istället för Coca-Cola där. Du, eh, du tyckte att du förtjänade en sån trumbilver efter att du hade förklarat skämtet? Ja. Okej. Eh. Okej, okay. <laughs> <laughs> ja, eh. ja, okay, nu, nu, nu får du en egen du får, du får en egen torsé. Okej. Hur som helst. Så här gick det egentligen till och så här skrattar polisen de hela. Arrested at the McDonald's in East Liberty this afternoon. 27-year-old Shantia Dennis. Police say she set up the arrangement, pull up to the drive-through, ask for the boy's toy Happy Meal, get the meal and the drugs. Det är härligt. McDonald's. Det är som gjort av svenska vanor vi att eh, på toaletten om man öppnar den mitt natten så kan det ligga en skrattande heroinist och ja. Nu har vi blivit så cyniska att följande scenen utspelar sig. Mm. Vad är det för något? Ja, det, det är ingen big deal. <laughs> Vad sa du? Det är ingen big deal. Ja. Yeah. Sådär, sådär skämt kanske. Det är i alla fall, det här, den här nyheten den hade, den hade plats för många skämt. Eftersom de sålde heroin så var det helt enkelt, I'm loving it. Och mm. eh, skämt som Vad får man om, bes om man beställer plusmenyn? Heroin. Mm. <laughs> hur, hur ska Burger King kontra? För de har ju ändå Have it your way som slogan. Du kör på kvantitet nu. Jag kör på kvantitet. Jag, jag får panik. Eh, får okay. inte de reaktionerna jag vill ha. Eh, så att jag bara rullar på. samma. Jag låter dem de skämten vara, de skämten vara osagda. Eh, hur många har du? Många. Men hur som helst. För att när jag börjar rota lite grann i, i den här nyheten Så börjar man inse att eh, McDonalds i Sverige De har gjort reklamämnade för Heroinister ända sedan eh, 90-talet De vill ju att heroinisterna ska komma Till deras restaurang Lyssna bara på den här reklamen från 90-talet Det var livet fritt och glatt Man vill inte sitta still oh yeah. Ett lats är ljus och varm Och bara finnas till Träppa dem man tycker om och göra vad man vill Livet har sina goda stunder eh, Det är alltså leva livet fritt och glatt man vill inte sitta still en plats som alltid är ljus och varm och bara finnas till man får träffa dem man tycker om göra vad man vill livet har sina goda stunder mm. Det är inte slut här Fast på kommer mer och vad man tycker om Och bara koppla om Livet har sina goda stunder Så de vill alltså ha sina ironister där mm. Sin troglaste kundkrets Så de kan sälja heroin till dem, tror jag är det... implikationer på att, på att det säljs heroin nu. Eller hur, jag tycker också det Sandra, reaktion på det? Eh mm. Bra reklam. Bra, Helt rätt. Bra, Bra låt. låt. Det har gått så där än så länge. Det här är ju mitt starkaste kort så att om du inte skrattar nu så, så vet jag inte vad. Då, då har du vunnit. Men då kan man ju fråga sig då. Behöver man vara orolig? om Säg är det hypotetiskt att eh, McDonalds får sälja knarkfritt. Och börja kombinera knark hur man vill på deras menyer. Behöver man vara orolig? Nej. För varför går man på McDonalds? Det är det av gammal vana när man är full exempelvis. Eller nykter också. Det är gammal vana. Vi människor är vana i djur. På McDonalds vet du vad du får för mat Du får halvfabrikat eh, Som sitter kvar i kroppen i år eh, Så oavsett om de utformar ett system Där du kunde välja fritt bland världens frågor Till din meny Så kommer detta scenario att utspela sig Hos de flesta Hej om Vad är det här? Uh, de har bytt system Vad har de bytt system? Alltså man kan kombinera menyn fritt En huvudrätt, ett tillbehör och en dryck och då så man kan kombinera precis hur man vill? Ja uh, precis som du vill han måste ta en Big Mac, på fritt Coca-Cola utan is. Våget. Ja, visst. Det är klart att det kommer finnas någon som kommer testa en, exempelvis, McHorse. För, de, för de, det finns ju de som älskar att testa nya McDonalds-sortimentet. Men jag tror att vi vet att, att den här typen av thrillcyker, de kommer ändå fasta i droger i slutändan ändå. Så att det finns ingenting vi kan göra åt det. Det är redan kört. Det är redan kört. Vad tror du om den spaningen? Sandra, var den kul? Mm. Eh, lite oklart. Började de verkligen med att sälja heroin först? Det är en ganska tung drog. Det är, Det är en, en väldigt tung, tung drog. Men vilken kungklets den, den, den skapar. Ja, jag bara hade kanske inte tänkt att de som äter på McDonalds är då. Du vill ha en övergångsmeny innan man tar den där heroinmenyn liksom. Ja. En macmorfin? Ja. Mm. Macchack. Mm. Ja, för god. ja, I alla fall, det var det enda jag hade. Det, det föll lite platt idag, Sandra. Ja. Då får du en sån här. Var är det den man vann? Nej, du vinner en sån här också. Mm. Ah. Ja. Ur som helst. Tack så hemskt mycket, Sandra, för att du var med. Välkommen tillbaka nästa vecka. Tack, tack. Hej. Hej då. Det är inte alltid lätt att hitta nyheter att göra roliga saker på. Detta visade måndags frukostsgäst Björn Pilqvist när han tvingades att fylla ut programmet. Microsofts grundare då Bill Gates har alltså utlöst en tävling med syfte att uppfinna en bättre kondom. Och då var det någon som tyckte att det var en bra idé att eh, elektrifiera kondomen. Så nu kallas den alltså den elektriska ålen. Uh, den elektrifierar användarnas penis så att njutningen förhöjs. Om den appliceras på rätt sätt läser jag här. Uh, <laughs> Elkondomen är kopplad till sensorer på användarnas bröst. Jag vet inte, jag tycker inte det här känns så jävla sexigt på något sätt. Uh, ja, nej, man får läsa vidare på Youtube helt enkelt. Så Där har de lite videos på. Jag vet inte vad det är för videos de har lagt upp. Men, äh, nej, det är spännande. Kanske rent av. Äh, blir en fluga. Men, äh, ja, vad tror jag nu? Nu är det så att jag är helt ensam här, och allting kommer läggas upp på radio. Så kanske inte jag borde sitta helt tyst. Jag tar nästa nyhet då. Ska vi se vad det kan vara. Ähm, polis försökt slå ihjäl Rory med batong. Ha. Nej. Uh, ja, det var det enda som var intressant. En skådespelare som ligger mig varmt om hjärtat är David Hasselhoff. Hasselhoff fick i början av året en egen tågshow i Sverige. Och Niklas är van att rikta fredags flickosts strånkastare mot den. Jag tänkte att vi skulle fokusera lite på det här programmet. Tack, <skratt> va! My name is David Hasselhoff. Och as you say <skratt> in Sweden, David Hasselhoff. Och I am your host. Jag skulle ändå vilja säga att det säger, säger vi verkligen inte. Vi säger, nej, vi säger kanske inte David Hasselhoff. Nej. Jag vet inte vilka svenskar det är han har träffat för att samarbeta kring den här produktionen. Men vet du vad det är för program jag talar om? Nej, jag har ingen aning. Det är, som sagt jag kollar nästan på tv så det här har helt gått mig förbi. Det är alltså programmet Hasselhoff, en svensk talkshow. Eller som David Hasselhoff själv säger. Hasselhoff, en svensk talkshow. Det är alltså ett program där David Hasselhoff bjuder in svenska kändisar för att fråga vad de är kända för. Ett, alltså jag måste ju ändå säga att jag tycker att det är ett ganska, ett, en kul idé. Äh. Eh, och det borde programmet också bli, tycker man. Men det, det, problemet ligger väl lite i att det har en programledare som bara vill prata om sig själv. Han, har ju, han är ju känd för ett par saker. Uh, han var med i Baywatch Och så var han med i en annan Stor tv-serie Ah, Night Rider Exakt. Ja. Detta är någonting som han Väldigt gärna återkommer till You probably know me From running in slow motion Or from a little tv-show Called Night Rider I don't care, play Baywatch, play whatever you want So people stand in the darkness Afraid to step into the light. I'm a surfer. I really wanted to do Baywatch here, but there's no sun. Well, I, I, yeah. I was on Baywatch, you know. Yeah. Is that the guy from Night Rider? Is, it, is that the Baywatch guy? Uh, most of you know me as the actor in the lifeguard show Baywatch. Very important role of Mitch Buchanan. Ja, precis. Och då är detta faktiskt helt sanningsenligt enbart från det första programmet. <laughs> Nej, är det på riktigt? ja, Ja, visst. Och det fortsätter så här. Det har gått fem avsnitt nu och alla anknyter på något sätt till Knight Rider, Baywatch eller i andra fall Night Rider <laughs> Någonting annat som David Hasselhoff har medverkat i Till exempel när Johannes Brost har fått frågan var, varför han är känd och han nämner julkalendern Broster Broster som gjordes för okänt antal år sedan och David Hasselhoff genast byter spår för att prata om sig själv. That's this one was about the astronomer, astronomy. Oh, so it so it was a show that appeals to the kids. Yeah. yeah. That's an important thing because yeah. I was in the movie SpongeBob. And um <laughs> seriously. I played David Hasselhoff in SpongeBob, yeah. okay? Uh -huh. And honest to God, I couldn't figure out how, my first line was I'm David Hasselhoff and I couldn't figure out how to say it. So I asked the director how the f do you say I'm David Hasselhoff, he goes, say it like you're superhero, I'm David Hasselhoff. Okej. Okay. Mm. Men var inte, var inte Johannes Brost med i talang också? Så jag tänkte att han gör det inför talang. Johannes Brost? Ja. Nej. Nej, okej. Det har väl David Hasselhoff också gjort. Jaha, ja. <laughs> Så jag tänkte att det, det kunde man ju anknyta till. Så att om Nej. någon skulle ställa frågan men Johannes Brost, var inte du med i talang? Var inte du med i svenska talent? Och då kunde han återknyta till det igen. Det är någonting det, kom, det, på. Det hade han säkert gjort om Johannes Brost var med mm. Det här är också ett program där svenskar får möjlighet att be om ursäkt för att de är så dåliga på engelska. Well, uh, as you already know, I'm a, I'm a comedian yes. and I've done a lot of panel shows. I'm uh -huh. not famous for my English. Jag uh -huh. don't know, skolkar då lott i lot högstadiet. Artighetsskrattar, tänker jag spontant. Ja, vad det är -Möller? Möller? som ber om ursäkt för att han är så dålig på engelska. Och David Hasselhoff som då av hövlighet skrattar när han, för jag antar att han inte vet vad skolka i högstadiet Eller högstadium. Äh, betyder. <laughs> äh. Men är det verkligen så att det är de här svenska kändisarna som ska be om ursäkt för att de är så dåliga på att eh, tala engelska när vi har en programledare som nu befinner sig i Sverige och åtminstone det ska väl kunna lära sig vad gästerna heter. Please give a warm welcome to Felix Herren. Please welcome Cecilia Frodal. Please give a warm Swedish welcome to Mansmuda. Please welcome Claudia Galicancha. Welcome to J.O. Waldner Jan Van Jan Van Jan Van Waldner Jan Uwe Jan It's okay, It's okay everyone. everyone calls you J.O. J.O. J.O. Mm. Waldner <laughs> Eller Jan Van Som man också kallas Jan Van Kenobi, Kenobi. Eh, Det finns egentligen väldigt väldigt mycket Att gräva om i det här programmet Jag, jag orkar bara inte mer det var egentligen allting som vi hade att bjuda på i det här avsnittet. Nu blev det lite repliceringar och sånt här: då på grund av Niklas Jörgners kidnappning. Vi får se om. De norska terroristerna tröttnar eh, på att hålla honom i fångenskap eller om vi har hittat eh, lämpliga ersättare till honom nästa vecka. Ja, jag kommer själv vara på Västindiens stränder nästa vecka och kan därför inte vara med. Precis, förhoppningsvis är det någon med en lite mer personlig röst än du som håller i det då. Eh, om ni vill mejla till programmet så går det alldeles utmärkt också. Det gör ni på p1-sverigesinternet.se Glöm inte att gå in på Sverigesinternet.se också. Där finns det alltid något spännande att lyssna, titta eller läsa om. Tack för att ni lyssnade. Ha det så bra! Hey, hey.